Vi kommit fram till det e avsnittet. Kommer kom vi precis på äh, här i Jenny och vänner. Och för att fira det så tar vi tillbaka en gammal goding som gäst. Hej Love. Tjo! Det ser helt beskräckt ut. Ja. Vad gör du det? Eh, jag vet inte, för du sa så här så tar vi tillbaka en gammal gäst. Och då tänkte jag på när jag gick hit, eh, ja, hit idag. Mm. Nu, så tänkte jag så här undrar varför de vill att det ska komma igen. Så tänkte jag att det kanske var för att jag inte sa... Jag sa ändå inget vettigt förra gånger så man kan klicka in ta igen. Vad <laughs> det för <kom till> slutsats? <laughs> men, du är hövd äh, att vi gillar ja. dig. Ja men bra, är skönt. Såklart. Eh, det Tack detsamma. Vi, vi, vi har precis smält i jättemycket tackos som vi låter lite sådär dösta och, och trötta så är det därför. Är vi sitter, hem, vi sitter ja. hemma hos eh, producent Peter Björklund så har man en, eh, en liten fransk bulldog som snarkar <laughs> så är det Peters Salma. Kan man bra veta och att det inte vi. Och Peter. <laughs> ja, hur, kän hur känns det att vara tillbaka? Eh, det, är, det känns kul faktiskt. Mm. Eh, jag fick frågan liksom ganska kort in på eh, <laughs> Och då blir det nästan lättare. För annars funderar man nog ganska mycket över vad man typ ska spela. Tror jag. Ja. Men nu var jag bara tvungen att välja. Nu, och det är väl lite så det ska vara. Grabbade du en näv MP3 och kom hit? Ja men precis, och det känns ju liksom Ja precis, och det känns ju kul <laughs> Vi Med MP3 <laughs> Vi börjar med en låt som jag har Lyssnat på extra mycket den här veckan Say my team not the hottest bitch. I'm bitch. bitch <laughs> she suckin' dick. This time. att det här, jag. Sjukt vet. Stern. Ja. Det är en snubbe som heter Kit från Chicago. Um, den har funnits ut ett tag på en platta som heter Wavy. Den är ganska bra hela, hela albumet. Um, det kommer en video i veckan på den här låten. Och det är en ring som heter Jodie som, uh, som är med på den här låten. Nej, och jag, jag gillar hur den låter såhär supermodern med de här dropparna för ljuden. Fast som de gillar älskar. inte jag. Gör det inte? Jag tänkte precis säga det. att Just dem hade jag nog ah, kanske... Jag älskar det. Yes, jag håller precis på att sätta ihop en um, spellista med bara en massa superlångsamma låtar med dropp i. <laughs> <laughs> den ska jag tvinga <laughs> dig. Att Oj, det låter som att det kan vara så här, lite mycket så här, trap -grejer och så är det. Mm, nej, men det Ska vara bra? Den ska vara, ska den, ska den, vara <laughs> den ska vara bra? <laughs> ja, den ska oh, vara okay. bra. En bra spellista. Nej, men att den även har här lite oldschool, R&B i sig. Ja, och den låter typ så här onödigt dåligt mixad, vilket är mm. ganska charmigt på ett ja. sätt. Jag har inte det är därför jag inte så gillar, så gillar... Ja. nej, det tycker jag inte. Det kan vara dina hörlurar. Ja, kanske. Du, vi, vi har kommit fram till ditt första val, som också råkar vara en, någon slags superpremiär, eller? Ja, det, det tror jag att det är. Berätta. Det fick jag berättat för mig. Nej, men i Monday, som är en Stockholms producent, mm. som säkert har spelats förut i det här programmet. den här podcasten. Hon, han har jobbat mycket med Julia spada tidigare och så här ja. Men här är en remix av New Timers som är Stockholms. Fanta. Lov Lagerberg, just i Jenny och Vänner. Del av IK Stockholm-kollektivet. Stämmer bra. Fixar klubb som heter Baby Bibelsteps. Vad gör du mer? Du gör ju tusen saker. Du är en av Stockholms bästa bokare. Oj, tack. Det sa du förra gången också. du det? Ja, det var bra. Sist du var med, det var fem månader sedan ungefär. Ja, just det. just just det, det. Kul att man fortfarande är med. <laughs> vad har hänt med din musiksmak sen maj eller vad det kan ha varit? jag tror att jag har liksom accepterat att jag är ganska mjuk. du får inte säga det här till mina kompisar i Nej. <laughs> men ni, men ni brukar äh, boka ganska hårda hiphop-akter Nej, sånt. inte så, inte nödvändigtvis, men lite så här, lite hiphop-stämning liksom. mm. jag har ju liksom jag har ju lyssnat mycket på hiphop i mitt liv, men jag har liksom en fallenhet, åt det lite mjukare och, och liksom allt som låter lite mer R&B gillar jag liksom ja. mer på något sätt. Va, eh, vad var så, det i den här låten som kändes rätt? Jag gillade, det fanns, det var en, han tycker han hade jobbat bra med liksom vokalerna och mm. det kändes som att den var lite sorglig men ändå hård. Jävligt svängig. Ja, och bra och så här, melodiös, typ. Kul, jag, jag hörde den första gången för en timme sedan. Ja, den är verkligen sprillans, spillans. Ja, precis. Jag, jag fick den på eh, Facebook. Wow. <laughs> Det nya. Helt sjukt. Vi älskar ju ä, låtpremiärer här i Genuvene, så att, ä, plus point tre. Yes. <laughs> I was with you, you were with me. It was so good. är precis på Kitt här innan från Chicago. Det här är också Chicago musik. Um, en produktionsduo som heter Supreme Cuts. Yes. Uh, en tjej som är med och sjunger som heter Mahout Mondino. Det känns lite, jag, jag tror jag läste någonstans uh, där den här var postad. Att Det känns som att de har tagit någon slags här klassisk Chicago House diva liksom, uh, grej. Ja, ah, uh. Och liksom förpackat det i någonting som låter nytt. Ja, men faktiskt. Den känns liksom väldigt gedigen och äkta eh, liksom. med, med sången. Alltså att det inte bara känns så här uh, nytt, fräscht, nyproducerad krisp. Det är inte någon som har tagit en gammal uh, Alia-vokal från förr och, och hackat upp den. Nej, ja, precis. De har en, en, en, en vän ja. som kan sjunga. Typ. Ja, men verkligen. Precis. Som mm. kanske typ, precis har släktingar och en som har varit med i gemet i Chicago länge. Exakt. Um... Det vet jag inte. Det här var spekulationer. Det här, det, här var, det här var producent Peters val eh, Men jag tror att vi var ganska peppade på den allihopa det var, ja, Precis, det här, det, där kommer nog överens eh, Om man undrar även lite så här stök i bakgrunden Så är det Peter som sitter och tittar på Någon slags kockprogram Han skedde inte sitt jobb Fy skäms. <laughs> Vi skäms Vi fortsätter med ett av dina eh, låtval det är uh, också något som jag har lyssnat på ganska mycket i veckan. En, en hel en lång EP, eller en dubbel EP, eller vad man ska kalla det. Ja, uh, just det. Eller om det möjligen kallas för album. Um, mm. Waldo. Ja. Uh. Vad är det för dude? Kan du någonting om honom? Uh, men också, nej men vänta nu. Michigan. Ja. Uh. Uh, och den här, precis, EPen är producerad med en annan Michigan-dude. Eh, som heter Sango. Sango Beats kanske. Som har dykt Sango. upp ganska ofta här. Ja precis, han gör mycket edits och remixer och grejer. Mm. Eh, men jag tycker det här, jag tycker den är bra den här EP:n typ som dyker upp. Du fick, du fick välja ett, ett favoritspår därifrån. Um, ja. Kobe's Room. Hur kom ja. du fram till det sån här? Eh, jag tror jag gillade hi hatsen. Är det viktigt för dig? Eh, ja, ibland. <laughs> wanna know how close me saying go is? Oh, okay. Who the group is Another show on the road Money I don't know what to do with See the truth is You about to hurt yourself I don't always tell the truth But what if you did I'ma be there in a minute I'ma need to see some proof I ain't seen in a minute I ain't seen in a minute I've been playing by the rules I ain't see in a minute I ain't seen in, see in, see in a minute A two Heard you got a man, is that true? But I'd rather fuck with you, is that cool? They always come back if they pass due Now you here to stay a statue Now you here today It's kind of weird today, I left you, now you're here today, it's kind of weird cause they, let everybody go except who, let everybody know except you, nothing less than the truth, even when I'm lying, one hand on the Bible, what you say you never do, nothing ever remains, ain't nothing wrong with changing unless it's loose, I know you wanna be bend the rules, be the one and that's cool, but that shit ain't true, can't connect our soul, let the truth be told, let's dig for gold. Let's dig for gold, let's okay. dig for gold, let's dig for gold. Let's dig for gold, let's dig for gold, let's dig for gold. Let's dig for gold, let's dig for gold, let's dig for gold. Let's dig for gold, let's dig for gold, they never conclude. Goal, let's dig for gold. I ain't seen in a minute. Nine. I ain't see in a minute, I've been playing by the rules, I ain't seen a little See the truth is I ain't see in a minute. See the truth is I ain't see in a minute, I've been playing by the rules, I ain't seein'. See the truth is, I ain't see in a minute. You wanna hear the truth? Got a lot of marijuana in your bitches. They can come too, you ain't got nothing do. Make yourself comfortable. Talk about what the world coming to. TV guy coming through. Guys ain't like what they show on TV. So you done you through. Can't nobody get it done with you. I'm the one and two. Don't you make a move, I'll be right back. The good die young, but it be like that. Ass so fat, you can bring life back. Gotta make a joke, gotta make it laugh. So I can get a poke. You can get a glance. Hurdy hoes thirsty, let him get a glass.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 Let's dig for go, let's dig for gold, Let's dig for go Let's dig for go, let's dig for go Let's dig for gold. Let's dig for go, let's dig for gold, Let's dig for gold. Let's dig for go, let's dig for gold. They never conclude Let's dig for gold. Kobe's Room Truth be told Från Waldo's double EP Som heter Inside Outside En av senaste tidens bästa släpp kanske Vad tycker du? Jo men absolut, men för visst gjorde han något massivare släpp massivare vet jag inte, men han gjorde något släpp, eller något man gillade väldigt mycket typ i våras. Ja det är mycket möjligt Det var en låt, jag kommer inte att vad den heter men som var så här: som jag minns att jag spelade mycket och så här. Um... Jag vet ingenting Okej Våraste jättelänge sedan Ja, just det, just det. Ja, nämen, Den här är också en av de här internet släppen som, mm. det finns ju alltid som en, nu när, när det inte finns skivomslag längre Nej. ser man ju alltid ändå någon, något slags litet digitalt omslag eh, som är fullt av eh, rosor som jag ändå ha, mm. har är det mm. nya eller liksom trendspanat är den nya liksom, omslagstetiken lite halvt vissnade eh, rosor med mörk bakgrund Lite gotiskt på något sätt. Och slagkraftigt. Det finns en historisk tyngd. Jag vet liksom, inte. Det... Lite, det är mörkt. Liksom. Ja, det är, det är inte de här liksom, baljariska, pastelliga, fluffiga himlarna längre. Nej. Som man använder sig av. Jag vet inte vad man ska, hur man ska tolka ut det. Jag måste bara kommentera här med att jag sa så, att jag gillade high hatsen ja. Det låter ju ganska snävt. Liksom. Men jag var ju svungen att säga någonting. Ja. <laughs> eh, och det är bra ha i sig för sig. Men det finns mycket andra saker som är bra också. Till exempel? Eh, jag gillar gunget. Mm. Eh, jag gillade samplingen där. Eh, men jag är liksom. Jag är inte så mycket om en textkännare egentligen utan jag gillar ljud på typ, stämningar Har du det ljudet i bakgrunden Den här gitarren. Ja, gitarr. V vad får du för känsla när du hör den? Jag tänker att det är sällan man hör en gitarr i Jenny och vänner Mm, ja, jag har vetat det. <laughs> <laughs> Så här vill jag att i hur jag ska låta i min musik Oj, coldplay typ Ja, ah, jag vet inte The XX typ <fart> jag i geniam vänner ett eh, kostetaket eller <laughs> <laughs> uh, ja, du kanske. jag kanske lite förvånad. Jag är lite förvånad. Mm. Uh, men det är här var ju här liksom det var ju väldigt det var ju väldigt mycket betoning på gitarren någonstans. Mm. Uh, jag tycker jag tycker det här är skitbra och jag säga jag hatar verkligen inte gitarr jag kommer ju från någon slags här, pop och det som jag gillade är till exempel amerikansk indie-rock på 90-talet var när det liksom malde på. Alltså den, när det bara liksom, det bara håller på och håller på. Alltså sån rock eh, såna rocklåtar som är så här jättelånga. Eh, episka. Episka, Kent. ja men så Kent 747 typ. Oj, oj, oj, oj. Det finns ändå likheter med det här tycker ja, jag. Jo, pratar uh, inte om det. <laughs> ja, jag kan ju säga att jag har inget, jag har inget stort Kent fan idag. Uh, men det finns no någonting där som är, som är ganska fint. Och eh, som jag nämnde här innan väldigt mycket i det XX över det här lite plockiga eko eh, Tycker du det? Att, jag tycker ah? det här är lite liksom för stort och köttigt. Jag, ah, jag jo, tror att liksom det har XX, XX de är, det handlar mycket om den minimalismen tror jag. Eller det som jag ska uppskatta. Ja, ja. Men jag förstår lite Kanske Melodin hade väl, slingan hade väl kanske en del att göra med dem. Ja, men det, är lite, det är någonting med det här lite plockiga dystre på något mm, sätt. Mm. Um, rockmusik rockmusiker Liksom ja. uh, vi, vi fortsätter med svenskt Just det Loves, Loves val Vad ja. blir det? Uh, Call Me, uh, Som är en Stockholms uh, Människa som heter Anna Nordenström mm. uh, Hon ska spela på min klubb imorgon På The Baby Steps Maria Vå. Imorgon är alltså fredag. Just det. Idag är det kväll Nej, det när vi sitter här kväll, hemma ja, i Petters äh, varens Men äh, förhoppningsvis kan ni lyssna på den här podden på fredag. Och ja, då ska man pallga sig till... Till Marie källare mm. på Hornsgatan 66. <laughs> Bra. Mm. <Ja. laughs> vi lyssnar på Call Me? Yeah. Finstämt i Jenny och vänner. Call Me. Ja. Vad, vad, vad tänker du när du hör den här låten? Eh, heter... Helt fantastisk. Det? Men jag tänkte också nu att det är skönt när folk inte gör så långa låtar. Mm. Eh, så här Effektivt och bra och själv sätt. Klassisk poplängd. Två någonting. Två trettio kanske. Eh, Fische eh. sätter den här. Ja. Eh, helt eh, grym röst. Det mm. är lite ovanlig och allomfattande och olika sig själv i olika scenarier under <laughs> låten. Förstår du? Är, är du full? Eh, nej, det, nej, det tror jag inte. Eh, men eh, ändå så är det lite svårt att greppa låten. Eller liksom, eh, kunna förklara den. Mm. Men, så. Eh, men därför tror jag att jag gillar den. Kort och fin. Ja, ja verkligen. Vi, Vad tycker äh, du? jättesött. Mm. gillar det här eko-soundet liksom, mm. mm. äh, väldigt mycket. Vi har ju spelat uh, två låtar från Chicago. Här kommer en tredje. X. Yes. Lucky X. Whatever the cars, I'm making sure that they want more. No matter the cars, I'm making sure that they want more. Whatever the... I'm making sure that they want more. No matter the... I'm making sure that they call me back, talkin'. I want more. Oh yeah, you hook my work on it's like it's no porch. Properly cooked, I swear to God I take my time. These other dealers leaving clocks and tellers. I'm not taking time. They's tryin' to lock me up. Can't stop. They tryin' to get tied into my knot. For them simple bunny ears, it's like they parked into my lot. Don't forget to switch the gears I guess this lucky work is high stuff Power button, top notch How is nothing? Laundry disgusting Them dealers washed up Coke under the seat Whoever driving take the charge for it As soon as it's on me I keep it moving like it's Parkinson's I'm 'em by the keys You want some dope, you need a lock for it As soon as I get that fee They pass it all around like offering Fiending serve it, if you need it, if you work it, if you feign it, if you serve it, if you need it, if you work it, whatever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 like God said concord tell a jakes dad Unless I'm going incognito cock don't think I can finesse again I brought like William Regal tell them robbers ain't no testing it I'm hiding from them people's by stars like I'm refreshing it I'm looking through my people for them clucks and all the rest of man the rest of that the relevant väldigt speciellt beat ja men jag tänkte också på det väldigt ovanligt väldigt ovanligt hur skulle du beskriva det jag skulle vilja beskriva det som att absolut inte behöver vara hiphop relaterat överhuvudtaget, utan kanske något så här, från England sent 90-tal mm. så här, i IDM, typ utgivet på Warp Records. Liksom. Eh, om man skulle ta bort honom. Ja. Eh, men det blir bättre med honom. Vi mm, ska äh, klicka i brus i Warpad. Oklar, oh, oh, liksom. Ah. Jävligt kul när man liksom man blir ganska bortskämd med så här lite skruvad eh, hiphop nu för tiden. Mm. Eh, men ibland så sticker saker och ting ut rejält. Det här tycker jag faktiskt typ gör det faktiskt. ja Och vilken galen så här vidd av eh, sån här musik man kan få från just Chicago just nu. Ja. Eh, det, Diva House eh, internetmusik. Ja. Eh, den här, den här konstiga blandningen och... Eh, Liksom hela vanliga chicago rap scenen som är sådär skrannig ja. och rolig och ung mm. och galen bara. Men har Kanye West någonting med det att göra liksom? Jag vet inte. Att jag tänker, jag vet inte. Eller, jo, men, jo men det tror jag nog att han har. För det känns som att han har öppnat det ändå upp för att göra alla möjliga sorters uh, modern hiphop. Alltså både i solig men också skruvar och konstig ja. och emo. Och mm. Han öppnade alla dörrar liksom. mm. Kanske men jag tycker ja, det är kul för när man försöker kolla upp den här killen som du heter Lucky X mm. så, är det, så hittar man liksom inte så mycket då. Han han har gjort ut ett mixtape på så här, men sen så, så Det finns en sån här man sån här cool till... video där han liksom så ja, runt och ser ja. lite halv ut. Precis. Man får inte riktigt vilka som är hans kompisar. Man får fram att han är i något gäng som heter typ Outsiders vilket kanske säger, säger allt Outsiders klick att han har någon kompis som heter någonting med Briggs som inte har gjort någonting annat än typ en låt med honom alltså det är ändå okay. jävligt fett när man liksom hittar en så här ung eh, förmåga som typ in, det verkar som att han inte har liksom blivit uppplockad av någon annan när det hänger, när han bara gör du får ha grej. honom för dig själv ett litet tag till ja men, ja, men kanske och det, det inger hopp tycker jag mm. någonstans vi, vi ska lyssna på någonting nu som jag tycker känns som att man har kokat ihop all internetmusik som finns från de senaste um, två åren till något, till något helt sjukt. Det kanske är ganska hemskt. Vi, ja. vi kan väl um, vi kan väl se vad vi, vad vi känner efter vi <laughs> klarar med den här. Love Lagerberg. Bara, är det inte dags att stänga av? Vad <laughs> är det här egentligen? Är det en riktig låt? Eller är det bara någon slags... Um, det är ett collage. Ett collage av man hade, internet. Äh, man, man har tagit en stor trapp och petat mm. ner liksom all, all, hela Tumblr äh, i den. Och, och pressat sig om någonting. Ja. som blev det här. Mm. Bara, hur känner du efter att du har lyssnat på några minuter av Young Satans låt Ringtone. Ä jag älskar att den heter det och att han heter så. Ja, herregud. Jag känner mig äcklad och mätt. Vad det? Jag? jag tycker det är, det är ju helt fruktansvärt att liksom använda alla ljudeffekter <laughs> som man kan hitta. Som det är där så där dåliga och billiga. Ja, vilken låt kommer det ifrån? ut. E -oh, e -oh. Jag vet inte, det är väl en klassisk gammal. Liksom. Det, det används ganska ja, länge ju. Det är ju vidrigt. Ja, det, jag tycker det är lite kul. Det är, ju, det är ju det här ljudet som kanske med katt gillar väldigt mycket. Ja ah, just det, det ja, precis. Exakt. Um, ah. ja, men väldigt, man känner igen många samplingar men det ligger ändå någon slags så söt um, melodi i botten. Och... Ja men det är så ängsligt. Ja men jag tänker att det inte ens är så ängsligt. Det här är ju någon som bara har driver med all, all internetmusik. Ja uppenbarligen liksom. <laughs> om, man, alltså, ja, om man ser på Med, med lite, med lite liksom. hjärta. Tycker du det är det? kul att den heter ringtone också. Ja, jag vet inte. Alltså jag kan ju uppskatta att du spelar det för att det är liksom en, en ögonöppnare, men det är ju, det är ju riktigt <laughs> käft då alltså. ja. är Ja. Så sjuk Men jag tycker det är ganska roligt med låtar som så här, driver folk till vansinne. Alltså, det, eller, ja. du vet när när, när hiphoppen blir, ja, men här, när hiphoppen liksom, blev den unga hiphoppen blev utskäld för att för så här, ring ringtone. Ja, ah, just Det alltså, just det, precis. det är mm. någonting i det som jag ändå så mm. göttar mig åt när folk ah, tar i visst. hela helvete. Mm. Men det här, var ju, det här var ju sjukt, det här var ju någon slags mega av något mm. galet. Mm. Um, men på tal om internetmusik, det känns som att när vi, när vi skulle köra igång den här podden mm. uh, och vi pratade med dig om det så i början och du bara, mm, vad, är det, vad är det här för podcast? Och jag bara, ah, men vi, vi ska spela internetmusik okay. <laughs> Och du kände så som att jag fick över dig På min sida Och du bara, aha, aha okej okay. det, ah, det här kan nog bli bra ja, Det är ju ett bisarrt uttryck Som är liksom mot sig, sig fullt i, i sig självt såklart som all musik finns på internet ja. mm. eh, Men det är ändå ett sound liksom, mm. eh, Som ni någonstans Har, har ringat in då. Men det är genom en väldigt smal Och begränsad liksom, sfär Och verklighet vad är, vad är bra internetmusik för dig? Alltså jag, jag vill ju tro att liksom, det går inte att skapa ny musik idag om man ska vara lite bitter utan det handlar ju om egentligen om att sätta ljus på andra aspekter av gamla saker liksom, och betona någonting som kanske inte har blivit betonat förut och liksom kombinera saker. i, i och där, Ligger där kant tycker jag ändå hör, hör ihop med det begreppet också. Ja men precis exakt och den är exakt den här jakten liksom. och det är, det är ju väldigt kompatibelt med hur internet funkar idag liksom. mm. och liksom, ju, djupare, ju djupare internet blir ju större möjligheter att liksom, skapa det och ge för andra att göra mer <laughs> med sista ord för ord men jag hoppas att ni fattar vad vi menar uh, Vi spelar precis Young Satan jag tycker det känns väldigt gött att då med någonting annat i liksom det här internetmusikspektret uh, som ändå ligger så himla nära. Uh, det är ju Sad Boys-klicken. Som ändå är liksom bättre då. Ja, <laughs> väldigt mycket bättre. Uh, jag vill gärna spela Young, Young Sherman här också men vi fick inte riktigt plats. Men Young mm. Gud måste man ju spela efter Young Satan. Mm. Uh, det här är en ny låt som heter uh, A Title Is Required. Jag vet inte, om det är det nya No Title ja, untitled just, det, just det. Um, Jag tillsammans med Little Cloud mm. Kolla in Jenny Vänner-bloggen på råd.net Vad grymt att du kom tillbaka, Lova Ja, oh, men skitfett, tack så tack jättemycket Kom tillbaka igen snart Hej då.